Globalizáció. Nézzünk a millió szemű szörny bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulás barántja a Földet. Szélső közép, a globális világról, a globális veszélyről. Laci írja nekünk, ha az ember az evolúció része, túlfejlett és elég intelligens ahhoz, hogy eltűnjön, de mint a rókák, ha nincs egérkevesebb kevesebb a populáció jövőre. Üh mondom, ennél nekünk sokkal egyszer, tehát nekünk nem kell az egerekkel foglalkozni. Van nekünk egy csodálatos atomfegyverünk, amivel egyszer, ezt az egész egérkérdést így át lehet ugrani, és rögtön már a, abba a populációs nullába lehet zuhanni. Atomfegyver az csak a detonátorunk, a hidrogénbomba nevű fegyverhez. Oh, Hogyne, hát, igen, hogy a, igen. Azt kell tudni, hogy a hidrogénbomba meg az atombomba, ezt nemrég tudtam meg, de lenyűgöző, lenyűgöző gondolat, hogy és valóban így van, hogy a hidrogénbomba az úgy, úgy, úgy, úgy viszonyul az atombombához, ahogyan a kézigránát a, a, a szökhöz, amit kiúzol belőle. Milyen szög? Biztosítószeg. Biztosító úgy viszonyul, mint a biztosítószeghez a kézigránát. Úgy Tehát igen. tulajdonképpen őszöpen. Igen, igen. Szükség van, tehát ahhoz, hogy beinduljon az a fúzió, igen. amely az a hidrogén reakció, tehát a hidrogén bombához szükséges, ahhoz azt a láncreakció, tehát azt az első kis lökést, azt egy atombomba Igen. adja meg. Igen. Tehát hogy az atombomba azt tudja azt az energiaszintet, ami szükséges a hidrogén bomba folyamatainak az elindításához. Igen. Tehát, de, tehát az, az, az azért már oda gyak, de nem? Igen. Azt úgy elképzelem. Uh, addig jó, még csak elképzelnünk kell. Zoli írja nekünk, én már évek óta úgy érzem, hogy ezzel a bolygóval valami nagyon nincs rendben, mint Neo a Matrixból örülök, hogy nem csak én vagyok így ezzel. Ez, hát ez egy ilyen keserédes öröm, ugye? <gül> örülünk, de hát... A, a fene tudja. hogy mindig sírásra hajlik a szán. A fene tudja egyébként. Azt gondolom, hogy abban például... Onnantól kezdve, hogy ezek folyamatosan a, a köztudatban vannak, és onnantól folyamatosan kezdve... Folyamatosan a köztudatban, most így találtunk <gül> még egy balekot, aki ilyesmivel foglalkozik, mint mi. Érted? Tehát most ez a folyamatosan a köztudatban vannak, ez a legmegfelelőbb formula. Aló, aló! Üdvözlöm! Ön a tékon vezetés SMS-szolgáltatások valami. Na, gyerünk! Én tudom, hogy el akarod mondani. Nem. <gül> Olyan csalódott vagyok ilyenkor. Egy, egy, egy ismét, ismét egy példája annak, hogy tudsz valamit, ami később nem úgy lett. Mm. <gül> Anyag és energia. Ha sok anyagot szívsz, nem lesz energiád élni. Egy régebbi témátokra reagálva szerintem az ember akkor aktív, amikor világos van, lévén nem rendelkezünk a sötétben is biztosan tájékozódó képességgel. Szerintem az ősember is a nappal kelt és feküdt, ha nem az éjszakai ragadozó könnyedén zsákmányul lejthette. A hallás látás nélkül nem sokat ér, és ez fordítva is igaz. No, aztán egy kicsit, hogy a szavazásunk eredményére is uh, rátérjek, ne váltsatok témát követeli tőlünk az SMS író. Majd Ata azt a sokat idézett, ám de nem elfelejtendő mondást uh, SMS-ezte meg nekünk, hogy ha az utolsó fát is kivágjuk, az utolsó folyót is megmérgezzük, akkor rájövünk, hogy a pénz nem ehető. Azt kérdezik, hogy a mobi szám előtt, a mobi előtti számnak mi volt a címe és az előadója, a műsor egyébként öt csillag. A Bibliában nincs egyértelmű utalás a környezetvédelemre. Miért, kérdezi Tüsi? Infective mushroom volt, de most a számmal tartozni fogok nektek. Jó. Ez egy adóság lesz, amit később hajtsatok be rajtam. Bibliában miért nincs egyértelmű utalás a környezetvédelemre? Mert a biblia az, az hogy mondjam... De, de, de arra sincsen utalás a, a, a bibliában, hogy, hogy akkor hogy most Luke Skywalker, a, hogy... az valóban a fia a Darth Vadernek, vagy nem? Tehát, hogy arra sincsen jó, szó. de azt tudjuk is, hogy valóban. De jó, de akkor a... még nem tudhattuk. De, de, de arra sincs utalás, hogy hány órát kell internetezni ahhoz, hogy erkölcsösen élhess. Megoldást követeli fetamás, A megoldással még várunk. Még egy kis SMS-ek aztán jön a Robi a megoldásával valaki azt kéri, hogy szapuljuk végre fletót, és egy smiley írt hozzá Laca, mi soha nem szapuljuk fletót, fletót milyen mi egy nagyszerű és Kivételesen kiemelkedő politikusnak tartjuk. Minden, minden döntéssel mögé teljes mértékben odállunk. Igen hát igen, rú. hát igen, körülbelül úgy, mint a rulettasztalnál valakit, aki kísolyatos nyerésben van, és nem értjük, hogy miért. <hállítható> <hállítható> én, én, így, én, én, így, én így nézek föl és így minden. De tudod, hogy volt egy film, már nem is emlékszem, hogy mi volt, amikor, ja, ja, talán a Riviera vadorzói volt, amikor szánalmat akart kelteni maga iránt a igen, ma, ma, maga igen. Iránta Michael Caine, és így mindig veszíteni. Akart, de véletlenül egész véletlenül mindig nyert. Nyert és nyert, mert egy nőt akart megkódítani, és úgy gondolta, hogy ez az utolsó, hogy ő majd szánalmat kelt maga iránt, vagy talán a Steve Martin volt, mindegy. is. És, és uh, nyert, egy látom. Egy hatala, Igen, is nyert egy hatalmas nagy tételt, és így lerakta az asztalra. Tehát, hogy így, de ő azt nem akarta föltenni, de történetesen épp a feketére rakta. De ő azt csak oda így el akarta rakni. És azzal is nyert. Tehát, hogy akkor is nyert. Tehát így ezt látom, hogy talán nem is tudja, hogy játszik. Csak oda elpakolta, hogy ne legyen útban, de történetesen mindig a nyerőre rakja. Én, én egy kicsit más politikusnak az arcképét látom gyurcsányba kibontakozni. Én azt látom, hogy ő nagyon is pontosan megtervező hogy mi, mi, melyik tétet, melyik mezőbe rakja. A hát annyi állatságot csinál, hogy az hihetetlen. Az megint más hát, kérdés. Valaki nem vesz észre, hogy egy rulettasztalra pakol, és nem egy... Nem egy, nem egy nem Focipályára. <gül> én azt gondolom, hogy pontosan az, amivel nyert, az most a hátulütője. Tehát ez a közvetlen, hogy mondjam, igen, közvetlen első ingerből jövő kommunikáció, ami, ami az ő nagy erőssége volt, ez kezd most visszajutni, például akkor, amikor a hazafiságot számon kéri az újságíróktól, stb. Ez, ez, ez, ez egyszerűen hihetetlen, tehát ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a magyarság minimum az újságíróktól, tehát hogy ők, uh -huh. ők, hogyan, ők hogyan hazafiasak, De, mint a Nixon mondta volna, Nixon mondott annak idején ilyeneket, hogy, hogy ez nem hazafias magatartás az újságírók részéről, ez, ez, ez valami elképesztő. Tegnap kapott, érted, de. De most... mi az, hogy. De, de jó, de ez Orbántól Orbántól nem hallott ilyet az ember, de komolyan. Tehát ez az ember most már kezd kez, kez, kez túllőni azon az Orbánon, akiről azt hittük, hogy lehetetlen. Jó, ez, ez pedig a hagyományos és visszatérő témánk, hogy minden a, a politikai formációk vezetői minden létező futballpályán, mind, ja, ja, ja, de egymás, minden létező de, helyzetből gólt akarnak de is játszani. Persze, tehát az összes létező hangszeren, sportlétesítményben mindennel folyamatosan gólokat akarnak rugni. Akkor is, hogyha erre semmi esély nincs, akkor is, hogyha biztos az Itcer. Ez azért van, ez az én meggyőződésem, mert valójában nem elvek közép- és hosszú távú stratégiák mentén felépített koncepcióknak a megtestesítői ők, hanem egész egyszerűen egy politikai nyerek vagy elbukók játszmának a, a kényszeres megszállottjai. Aki a kormányra szavazott, az mazoista írja az SMS író, mert akkor élvez, amikor szenved. Na jó, de legalább tisztában van azzal, hogy mit akar az élettől. És, és, és, és meg is szerzi azt. Elveszi az élettől, amit kínál. Szenvedést akar islám. Na igen. Aztán azt kérik, hogy beszéljünk a Feriről csak kisbetűvel. Kicsit nehéz Feriről kisbetűvel beszélni, de mindent megteszünk, ami, ami a hallgatók igényeit kiszolgálhatja. Stephen Hawking szerint az emberiség túlélése egy új bolygó kolonizálása lenne. Szerintem még ott is beindulna a harácsolás. Uh, miért nincs botránya a tűzi körül? Most olcsó vagy drága? Az utóbbi évek nagy slágere volt, uh, írja ezt nekünk Kovi. Uh -huh. Mit gondolsz tűzi játékról? Páne Mett a milyen tűzijátékról mit gondolok? Uh -huh. hogy megint el fognak pufogtatni egy csóó a levegőbe, hogy élvezkedjél, hogy izé 10 percen keresztül bámulod, és akkor a jóságos állambácsi az most ezt adta neked? Uh -huh. És ilyen lesz egy kis vizuális orgazmusod, hogy nézd azt uh -huh. a sárgát meg, de szép színes? Szórakozni. Hát ez az állami flash bizottság. De jó, de, jó, igen, de, igen, de az az ijesztő benne, hogy ennyire ostoba a szórakozás, mint amilyen a tűzijáték nincs még egy. Én egyébként így örömmel nézem, mert hogy így izé minden, mindenféle, mindenféle hogy mondjam, tartalmi vagy szellemi vagy akármilyen igény nélkül ügyel, el van az ember, amikor így bámulja a tűzijátékot, játékot, de hát ezért a pénzért. nem át. Tehát, hogy ez, ez ennyi hol ér ez ennyit? De komolyan, tehát inkább izé, inkább adjanak le egy jó, jó filmet, nem tényleg rakják be, a, nem tudom én a, a Krisztus utolsó megkísértését végre egyszer a, a TV programba, amit még soha nem történt, meg, és akkor hadd lássák már az emberek azt a kiváló filmet, hát az lenne egy normális intézkedés. De nem nem tűzi játék is akkor te, te, telepakolni az eget. Egyébként ez az embernek a leg. A legnagyobb arroganciája a földdel kapcsolatban ez a tűzi játék, de nem. Tehát amikor az ég az, a, az, az válik a, a vászonnál, és akkor az ember fest az égre. És akkor így ráélveszkedik így rá az égre, de nem. Tehát, hogy az ilyen hogy ez az ilyen... Mi már... Mi, mi, már mi, mi nekünk ezek a léptékeink. Az ember meghaladta azokat a léptékeket, amiket annak idején nem tényi Tiziano használtak is ecsetjeivel. Mi most már ekkorában festünk, és rakétákkal festünk az égnevű vászonra, nem? É, értem, de amit te mondasz, az akkor lenne igazán ö, gyönyörű, hogyha ezek a drága szondák, ezek például valami szép csillagkép állnának össze, vagy akár valamelyik multicégnek az emblémáját, ilyen szépen kiadnak. De erre van, de erre vonatkoznak tervek egyébként, hogy a jövőben majd lehet reklámozni az égen. Mm. Tehát, hogy létre fog jönni az az eljárás, amivel reklámokat fogsz tudni az égre vetíteni, mm. és akkor fönt lesz a fejed fölött az, hogy Epson. És mm. akkor majd, mit tudom én, a barátnőddel leheveredtek a vízparton, és meg akarjátok nézni mondjuk a, a mi a neve? Göncölszekeret, és helyette meg fogjátok látni az Epson feliratot. Hát, nem megnézzük a göncölszekeret mondjuk valamelyik tők és társaságnak a támogatásával. Na, utána pedig, pedig úgy, megnézhetitek... úgy fog kezdődni a naplemente, hogy most pedig következik a naplemente, ha <tos> nem tudom, az errónnak a támogatásával. <tos> Majd pedig a, a, a, a megtekintheted a Microsoft göncölszekeret, és ha meg, meg volt a göncölszekér, akkor levetítik neked az űrszekereket is. Ez a jó. Uh, szervusztok! Puzér a sziget óta világosodtál meg? A Göldi is te az agyát, így kora reggel kávé helyett. Köszönöm, né Némó, csak benned bízhatok. A sziget óta világosodtál meg, Robi? Hadd ne reagálj! Nem, nem, nem a sziget óta. Én már ezt akkor is így gondoltam, amikor én még a szigeten nem is voltam. Már akkor megmondtam, hogy az ember a föld rákja. Én meg már a sziget előtt is. Még nem volt sziget, és én már ezt gondoltam. Ja. Bugi írja, meghallgatnám, mivel magyarázátok Fletó rádiós lemondását, szerintem szim, szimplán fosik, hogy egyre több ember lát át az agyva dumán. Szerintem ez egész, több szóra nem is érdemes egyébként, mint hogy, hogy Fletó az egy gesztust akar gyakorolni, tehát ő, ő, ő egy gesztust formál abból, ami egy demokrácia minimum. A demokrácia minimum az, hogy ő alanyi jogon a, a, a állami rádióban ne szólalhasson már meg. Tehát ne az legyen, hogy az állami rádió, ami minnyájunk rádiója, minnyájunk pénzéből, a magyar állami, tehát ugyanúgy az ellenzéké, mint a, mint a kormányé. Tehát akkor, Érted? Alanyi jogom minden héten megnyilvánulhat csak. Tehát, hogy van van egy ilyen. Ja, hát most lesz a gyurcsány beszéd. Tehát, Jó. hogy egy, ez így a struktúra részévé válik, és akkor ő erről nagyvonalúan lemond, érted? És akkor ezzel ő tesz egy gesztus, de, de, de. Holott nevetséges az, hogy ő erről lemond. Tehát, mi az, hogy ő mond le? Tehát, hogy az, az az alapbeidegződés, hogy ő neki ott minden nap van a struktúrában egy helye, és akkor vagy minden héten, és akkor ő, ő, ő, ő erre nem tart igényt. Hát ezt nem gyurcsánynak kéne megmondani, ahogy ő hányszor nyilatkozik a magyar rádióban. Hát hol élünk már, de komolyan? Hát ez a kézi vezér és komolyan mondom, a rákos években ment ez így, hogy így rákos jel hogy, így Rákosi eldönthette, hogy ő akkor most szerepel a filmhíradóban, vagy nem. Jó, nem? Én, én azt gondolom, hogy fontos az, hogy tudjuk tájékoztasson minket a kormányfő arról, hogy éppen ho, ho, hova is kormányozza azt, amit kormányoz, aminek ő a fője. Sajtótájékoztatóknak hívják ezeket, nem pedig így nem, nem izé rádió struktúrába beépített állandó műsoroknak. Hívják. Na, Várják. minket tájékoztató. Hívják... Szózatokban tájékoztatók. Hívják rádiós interjúnak. Azért is jó az interjú, mert ott ugye más tematikák, kérdések felvetésére is van lehetőség, stb. Akkor természetesen egyébként az vezetőinek vagy, vagy a másik oldal képviselőinek is meg kell adni a lehetőséget a reagálásra, stb. De akkor viszont a kormányfő nem mondhat le erről a jogáról, hiszen akkor ez nem jog, hanem információszolgáltatási kötelesség. Sajtótájékoztatókon van ennek a helye. Haló, haló jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát az Megyen nyilatkozott a rádió új elnöke, és bizony ő meg a jegyzeteléssel együtt a dolgot, azt mondta, hogy hát a jövőben ez másképp fog történni. És majd, ha olyasmi lesz, akkor majd a kollégáim módot fognak találni rá, hogy a miniszterelnököt Aha, De én akkor miért hallottam ma azt a Kosult rádió híreiben, hogy a miniszterelnök lemondott erről? Tehát a miniszterelnök a vála... tehát az önkormányzati választásokig, tehát nem végleg, az önkormányzati választásokig eltekint attól, hogy minden héten megszólaljon. Hát, mert én láttam az egyesen, mikor nyilatkozott a rádió. Hát úgy tűnik, hogy ők ezt leegyeztették egymás között. Tehát, de hogy, lehet, hogy a valamit egyidejűleg szüntet meg a rádió, Elnök, és is le róla nagyvonalúan a miniszterelnök. tehát ö... hát beleegyezett. Na, na igen csak na tehát ez valakinek a részéről Köszönöm, történt az adott. Értem, köszönjük szépen. Árnyolja a képet. Egyébként József Ferenc blogján az szerepel egyébként amennyire tudom ö, konkrétan az, hogy ő, ö, most az önkormányzati választásokig nem kíván. De ez a stílus, hogy ő nagyvonalúan él, Egyébként, hogyha a, a rádióelnök, aki az új koncepciója elvileg azért az zav zavarta ki például a lovasjegyzeteket a rádióból, stb., hogy ez egy apolitikus rádió legyen. Apolitikus? Hogy... Nem, nem, nem. Vélemé véleményeket nélkülöző politi politizálás folyjon. Tehát, hogy a szubjektumok nélkülöző objektív politizálás folyjon. Objektív tájékoztatási minimumokat megvalósító rádió legyen, akkor elvileg de csak az a baj, hogy ez megint nem így működik. Tehát ha az ember megnézi a BBC-n a Heart Talk című műsort, nem akarok reklámot csapni a dolognak, ott elég komoly emberek be tudnak ülni, és nagyon kemény kérde kérdezővel hát találják, őket. találják szembe magukat, megizzadnak, de nagyon keményen. Tehát mondjuk, hogyha... É ezt hívna kormányfő interjúnak, és ez minden héten lenne, akkor én elég boldog lennék, mert azt éreznem, hogy a civil társadalom folyamatosan számunkéri kéri a, a, a kormány intézkedéseit és az ő akarata közötti különbséget. Azt látnám, hogy, a, hogy a, az államhatalom az inkább a civil társadalom elvárásainak a fogja, mint ez fordítva. A depes mód után jövünk vissza a recepttel. Vajon milyenek a lehetőségeink arra, hogy megállítsuk ezt a vonatot, ami a szakadék felé tart, vagy legalábbis eltérítsük abból az, arról az útról, amely 90 ot tehát a jelenlegi 90%, 90 fokos szög, amit bezár a szakadékkal, ezt mondjuk módosítsuk valamelyest, vajon milyen lehetőségünk van arra, hogy megmentsük a Földet az embertől, megmentsük az magától. önmagától. Globalizáció. Nézzünk a millió szemű szörny bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulás barántja a Földet közép a globális világról, a globális veszélyről. Na, Csaba kérdezi tőlünk az SMS falon, hogy miért nem hisz a polgár a szemének, csak a kormány süketelésének. Aztán Frankie Fredericks pedig azt kérdezi tőlünk, hogy miért csak a nagyokról beszélünk. Az U21 5-0-ra legyakta a finneket egy nagyon jó meccsen. Nincs jövője a magyar focinak? Nem tudom, gyerekek. Én annyiszor kezdtem elreménykedni, de amikor felnőttek lesznek, igen. jó. Majd amikor ezekből felnőttek De tényleg lesznek, az összes elismerésemet zsebeik be, abszolút meg is érdemlik. Ez egy gyönyörű szép győzelem. Egyébként, de ahogy... Most a, de most, hát jó, most megvertük a finnifiket 5 óra, igen. Most már 5 öt, öt elnyertünk. Hát azért de azért nem olyan nagyon ifik ezek. Hát ez U21 szóval. Na, jó. Az nem a Európa, Most Finnország. Nem -e most Finnország, érted? Most arrattunk egy nagy arányú győzelmet. Jó, én jó. nagyon elégedett lennék, hogyha a magyar válogatott bármikor öt múra megcsapná a finnek. Bármikor... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. A felnőtt válók, amikor majd ez felnőtt válogatott lesz, akkor már nem ez lesz az eredmény, uh -huh. meg vagyunk győződve. De hidd el, hogy én se voltam mindig itt, Tehát, tíz évvel ezelőtt én is úgy voltam, hogy na, talán jó, nem, azért tíz éve nem. Jó, 15 évvel ezelőtt úgy voltam, hogy na, talán majd most. Jó, igazából utoljára az 1986-os vb előtt hittem. Igen, Na, azt hiszem, még mindannyian épp, ennek így. a sokjába vagyunk, és Na, nem, nem is. És irapol, vagyunk még, még, mind. És, és mindig vannak, vannak ilyen pozitív periódusok, amikor az ember elkezd reménykedni, csak egy kellő mennyiségű csalódás után az ember már nem olyan szívesen rakja bele kellő, az reménykedésbe. Kellő mennyiség. De hogy kell az, nekem nem kellett egy percig se. megfelelő mennyiségű megfelelő, csalódás. megfelelő, nekem az nem arra, hogy nem felel megfelelő meg. A megfelelő ahhoz, hogy bekövetkezze az okozatot ennyiben megfelelő. Nem neked megfelelő. Tudom, Robi... Kötekedő fasznak nem megfelelő. Azt tudom, annak sosem. Nem a te egoista bolygód, körül keringenek a szavak, hogy jelentést keressenek maguknak, hanem te válogatod őket ahhoz, hogy kifejezd magát. Jó destruktív módon. Beszélgessünk a Queen számról szólít fel minket. Árom. Mi a tékozló angyal a magasban? Böffent nincs baj, nincs haragban senkivel? Igen. Hát nem tudom, hát az, az, az, az, az úgy képzelem, hogy az a, az a kis álmor, annyi kis nyilacskájával, ugye? Aki böffent, tehát böfent. abszolút hedonista hát egy... angyarról beszélünk, hát aki, a... aki még, még, még a sörhabot az épp most törli a szája széléről. Aha, ja hát igen, mert hogy ez a, ez a kocos kis romantika, ez, ez ilyen, ez a nagy jóléti testpedésben ér minket. Így van. Egy tehát egy tejfogával a szívünkbe mar. Így van, tehát egy abszolút kedves, gyermeki, ártatlan... Ö, ö őrült angyalnak a fogjai vagyunk, vagy Mi? őrült angyal víziójának a, vagy a rémálmának a főszereplői ami, vagyunk, ami szemelemmel a... lövöldözik mindenfelé, és egy kicsit részeg is. A, amely a, a, a alapvető élvezetekről szól, igen, de, de jó, közben de én kedves én, de jó a szendékú, Igen, igen, igen, és az az autó a szerpentinen, mely ki tudja merre tart, hát legalábbis egy veszélyes érzés. Hmm. Tehát az a autó egy szerpentinen, ki tudja merre tart, ez Hát, hogy mondjam, nem kéne a nem szakadékban landolni. Hát, illetve arról van szó, hogy látjuk a szerpentint, de nagyon szépek a védőkorlátok, csak egy dolgot nem tudunk, hogy fölfelé megyünk éppen, vagy lefelé. Egy kicsit gyengébb téma. Borfalú, amely népszerűsíteni hivatott a magyaroknak a magyar bort, bort kultúrát, gasztronómiát. Mindez közterületen, 1000 forintos belépti díj fejében 1004 a kóstoló pohár, legolcsó legolcsóbb pohárbor 200 per deci kóstoló nincs, béna koncertek vannak, ezerér felháborító, írja nekünk ifa. Ez pedig annak köszönhető, hogy a borfogyasztásnak a marketingje az úgy néz ki, hogy bor, te akkor fogyasszál, amikor neked már nagyon-nagyon jó sok pénzed van, és akkor te a ha haveröből <coughs> tudsz, tudsz hencegni a te kiváló ízléseddel, stb. De ez a kupakos tablettásra azért nem vonatkozik. Tehát pontosan az a legnagyobb baj a magyar borpiacon, az én abszolút borhoz nem értő véleményem szerint, hogy, hogy ez az 1000-2000-es kategóriában nincsenek jó borok. Tehát a, a, a 4-10 között biztos vannak. Egészen biztos, hogy benne, hogy a magyarból kiemelkedőket tud termelni, de az, az amit te leemelsz az éjjel-napalik polcáról, az egészen biztos, hogy rágyal 2000 valahány valahányszáz forintért már kap az ember három háromputonyos tokai aszút. Kell annál jobb bor? Jó, és most tehát tényleg, tényleg, hogyha borra vágysz, akkor kifizetsz ennyit egy jó asszúért. Jó, jó, jó, csak azt mondom. Tehát 4 ezer fölött van jó bor. Hát most... Jó, oké. Azt mondom, hogy ez a középkategória. De hát ez 7 deci, tehát hogy ez. ez vagy nem, nem, ez, ez 5 deci, ez csak 5 deci, a tokai az csak 5 deci. Oké, okay. akkor Az olajat nem... Jó de én, én, jó, de én nem értek a borhoz, én az ilyen édes, finom, izély, kis likörös tudsz. Jó, neked alma levet kéne idni vodkával egyébként, és ráfogni arra, hogy te borozol. Komolyan. Jó, neked csak hüssön, csak hüssön. <gül> <gül> az olajat nem termelő országoknak kéne összefogni, alternatív energiaforrást keresni. Ha megvan piacra, dobni az olajár alatt az USA szarvát biztos letörné, írja a No, hát van egy... Ez például egy Klasszikusan európai probléma. Ugyanis jól látjuk azt, hogy még az olyan komoly olajkitermelő országok is, mint Nagy-Britannia, eléggé e, trutyiba vannak az ügyben, hogy hogyan, hogyan is lesz az ő olaj szükségletüknek az ellátása. Ami pedig a gáztilleti hát pont a e, Tavaly, vagy most idejő január másodikai gázbotrány kapcsán érezhettük meg Magyarországon is azt, hogy mennyire függünk a, a, a gázimporttól, tehát hogy a például az orosz gáztól mennyire függünk. Tehát Magyarországnak például elemi érdek lenne minden alternatív energiaforrásra vonatkozó kutatásban részt venni, ahogy az egész EU-nak. Az, hogy én ezt egyáltalán nem látom, hogy ez a választási kampányban egy pillanatra se volt elem, hogy ez a kormányzati politikának egy pillanatra se része, azt én elég elkeserítőnek tartom. Most, most, most ö, ö, beszéljünk, én azt javaslom erről a bizonyos receptről, no, mely tán felvetéssel tán élnék. Tán. Az hát arról van szó, hogy a bajok forrása az a túltermelés, és a túlfogyasztás pedig a túltermelés hátterében. Tehát a, alapvetően a fogyasztás igényeihez igazodik a termelés. Tehát amikor azt látjuk, hogy a termelés, tehát hogy elszaladt a ló az ipari civilizációval, és a túltermelés az ugye olajat, fát, tehát esőerdők fognak, fogyalékkör, mérgezzük a tengereket, mérgezzük a földet, tehát konkrétan a, a, a magát a földet. Nem a bolygóról beszélek, hanem a talajról. Közben mérgezzük a, a légkört, és, és fogyasztjuk el az erőforrásainkat. Mindez azért van, mert, mert a termelés mértéke az mindig a piaci igényekhez, vagyis a felvevő piacnak a fogyasztási igényeihez igazodik. Csak hogy ezek a fogyasztási igények, ezek nem úgy teremnek, hogyan a tulipán a réteken. Tehát a, ezek a fogyasztási igények, ezek szintén megtermelt a... a a piaci struktúra keretei közt annak logikájában ö, jól racionalizáltan megtermelt szükségletek. Ezeket a szükségleteket, már majdnem szükségletet mondtam, igényeket ezeket az úgynevezett marketing nevű parág, üzletág termeli, létre és termeli újra. Ezek az igények, ezek a fogyasztói igények a reklámok által léteznek. Meggyőződésem szerint, ha nem lennének reklámok, nem lennének brandingek úgy általában akkor a fogyasztás az visszatudna szorulni. Nem azért nem akarok reklámokat, mert elegem van belőlük, bár elegem van belőlük. Nem azért, mert utálom nézni őket, mert már, már rettenetesen unom is őket, meg, meg olyan szörnyű primitíva színvonaluk. Bár utálom őket, és szörnyű primitíva színvonaluk, hanem azért, mert úgy látom, hogy a fogyasztást, amely a termelésnek a racionális alapja, az egyedül ez már mint a marketingnek a rendkívül szigorú fogyaszt szabályozása tudná visszafogni. Ez azt jelenteni a gyakorlatban, hogy meg kéne szüntetni ezeknek a, ezeknek a termékeknek a személyiségét. Az első lépés az ez lenne. Miből áll a személyiségük? A nevükből áll, és a, és a ruhájukból áll. Tehát a design az egyik, és a, és a név a másik. Nem azt jelenti, hogy ne legyen neve. Legyen neve, de a régi nevek, amelyek amelyekhez rengeteg filozófia, persze, hát ilyen zsebfilozófia, filozófia, meg rengeteg személyiségi egy, amihez lehet így kötődni, tehát ezek kapcsolódnak, ezeket a, a neveket, ezeket el kell venni, és új neveket kell adni, tehát minden termék teljesen új névvel jelentkezik, hát tabularázat, tehát minden, mindent nulláról kell kezdeni. Ezekhez az új nevekhez zero design tartozik, ez azt jelenti, hogy mindegyik terméknek van egy darab Alapdizájnja, dizájnja, rendkívül puritán, és mindegyik így néz ki. Tehát mondjuk egy fehér csomagolás és sötétkék felirat. Ennyi. Tehát ez a neve. Tehát a margarin az lenne Béla margarin, Károly margarin, meg Csaba margarin. Most tök mindegy. Most mondtam ilyen idióta neveket. Ezek, ezek a típusú termékek lennének. Nem kéne hozzá nyúlni. Sem a tulajdonlási struktúrához, sem a termelési módhoz. Tehát az első lépésben ezeket mind, persze értelemszerűen ezeket is mind-mind-mind környezet kéne formálni, de, de, de ez, már egy, ez már egy önvezérlő struktúrát, egy önvezérlő mechanizmust ki tudna alakítani. Egy ilyen változás. Ezek után pedig a reklámokat legkeményebben kéne de most ezt komolyan mondom, mert a reklámok azok, amelyek eladják neked az igényt, hogy te neked arra a bizonyos termékre szükséged van. Ezért nem a személyes szükségleteit határozzák meg a fogyasztásodnak a mértékét és jellegét, hanem csak és kizárólag a reklámok rád gyakorolt hatása az, ami ezt meghatározza. Hogyha ezek a termékek ezek nem jutnának egymáshoz képes sem, úgymond piacilag jogosulatlan előnyökhöz a, a te meggyőzésednek a folyamatában, akkor a verseny is kiegyensúlyozottabb lenne. Sokkal nagyobb esélye lenne a kisebb cégeknek arra, hogy feltörekedjenek. Nem koncentrálódna olyan mértékű tőke egy-egy kézben, amely tőke képes arra, hogy, hogy az államok és a különböző szervek ellenőrzései alól kibújjon. Tehát millió és egy formában lehetne azt a struktúrát, amely nagyon aggályosan működik megváltoztatni ilyen módon. Ez az új rendszer azt eredményezni, hogy nem azért zabálnál chipset például, mert elmagyarázzák neked a tévében, hogy a chips az menő, a chipset nem lehet abba hagyni, hanem mondjuk azért tennél chipszet mert éhes vagy, vagy most így éppen vágy a dologra. Eleinte persze, tudjuk jól az első 10-15 évben, hogy az első néhány generáció rajta maradna mentálisan ezeken a reklámokon, mert nem lehet, nem tudott tőlük függetleníteni magadat. De jönnének újabb és újabb generációk, és a tudatuk már nem lenne kimosva ezzel. Értelemszerűen, a fogyasztás mértéke a szükségletek felé konvergálna. Nem mondom, hogy azonnal a szükségletek szintjére kerülne, de néhány generáció alatt ezt az utat befuthatná, és ez azt eredményezné, hogy az ember visszatudna térni a szükségleteinek, tehát a föld teherbíró képességének megfelelő termeléshez. Azzal a részével mindenképpen egyetértek annak, amit mondtál, hogy a, hogy a reklám tudatmódosító vagy, vagy a személyiség átalakító szerep, szerepével szembe fel kell lépni. Azzal az elméleten, amit elmondtál, a, a, abban a következőt látom. Egyrészt az a részem, amikor azt mondod, hogy nem jönnének létre olyan nagy konszernek, amelyek ekkora befolyást tudnának az államra gyakorolni, azt szerintem azért nem igaz, mert egy ilyen marketing telen világban azok nyernének, akik a legtöbbet termelik. Erre például jó példa a kínai gazdaság, még szinte semmit nem öl marketing energiákba, de avval a mennyiségű termeléssel, amit ő például a könnyűiparban le tud rakni, avval abszolút uralja a legtöbb helyen a piacot, marketing nélkül. Másik fele, hogy való igaz, hogy a reklámok nagyon sok igényt, teljesen hamis és kreált fogyasztói igényt gerjesztenek, de nem csak a reklámok gerjesztenek azokat. Tehát ha megszünteted a reklámot, akkor valóban megszűnik nagyon sok ilyen igény. Persze 10-15 év alatt, de még így is marad egy csomó. És az embernek a jelenlegi önszabályozása, amennyire én látom, a jelenlegi szellemi érettség, az nagyon, nagyon gyermeki állapotban van ahhoz, hogy önmagában, el, önmaga által szabályozza azt, azt, hogy neki mire van igénye. Et, ettől már, ettől mondom, ehhez képest nagyon gyereki állapotban vagyunk. A, a, Feri, az mindig irigyelni fogja a Bélát, mert annak, annak jobb a kocsia, és a Mari... Jó, le jobb kocsia, csak ne legyen hat autója, érted? Tehát, de e, akkor azt fogja irigyelni, akinek hat autója van, stb. So, so a, a Mariska mindig irigyelni fogja Juliskát azért, mert annak légondia van, ezért, ezért nem, nem akkor sűr most már meg arról a szobába. Beszélsz, hogy az ember természetében van Ép, kódolva, épp ez, ezért menthetetlenek vagyunk. Nem, nem, nem, nem. nem, nem. A, nem vagyunk, és nem, a halásorom vagyunk olyan következtetés vonz le, ahol még nem tartok. Azt gondolom, hogy ezek önmagában nem elég... elég. Azt mondod, hogy az emberi természetből hm? fakad. Az nem emberi természetről egy szót nem szóltam. Azt mondtam, hogy... Az ember mindig írít. Ez volt az Én... alapfelvetés. Nem, az nem pusztán annyi, ha kiveszed a reklámot, kiveszed a marketinget, az még önmagában nem lesz elég. Ezért gondolom azt, hogy egy másik megoldással a dolog sokkal hatékonyabbá válik, hogyha nem veszed ki a reklámot, nem veszed ki a marketinget, viszont radikálisan megfordítod a mar... megváltoztatod a marketing működésének elvét és működésének célját. Tehát mostantól kezdve az lenne az új szabályozás, hogy marketing tevéke... marketinget csak reklámot csak olyan felületek kapnak, amelyek a fenntartható fejlődésbe beleférnek, például szellemi termékek, például alapvető szükségleti javak, akkor ugyanevel a marketing energiával szocializálhatod az embereket arra, hogy például szellemi típusú javakat halmozzanak. Tehát ha használjuk fel a marketing erejét arra, hogy ezt a, ezt a meglévő, hogy mondjam, szükségletet, fogyasztási szükségletet, ezt olyan típusú e Dolgokra költsük, vagy olyan típusú dolgokba éljünk meg, amelyek társadalmilag sokkal hasznosabbak és kevésbé környezetszennyezőek, mint például a szellemi vagy lelki javak. Azt gondolom. Vagy művészi javak. Na, egyébként, egyébként ez egy érdekes felvetés, de nem biztos, hogy jogilag ez, ez struktúrálható lenne. De persze, miért is ne? Hát, ha az eszemben, a struktúr struktúrálható. Az, a struktúrálható, hogy megszüntetendő hát a teljes, marketing, a, a, a akkor tilos, az is az egy jól Akkor az is struktúrálható, hogy, hogy, hogy, hogy. Mik azok a szellemi javak, amik te szerinted, te szerinted megfelelőek ahhoz? Tehát hol húzod meg a határt, hogy a marketing eszközeivel él a. a, a, a Közismertség, közismertségért folytatott társadalmi küzdelemben, és melyik az, amelyiket pedig bélistáznád. Én sokkal jobban örülnék a szépirodalmi vagy, hogy mondjam, a, a szépirodalmi termékek versenyének, vagy mondjuk akkor ö, összművészeti termékek versenyének, úgy is, hogy abba be, nagyon sok gicsbe bele fog amelyik magát művészetnek tünteti fel, és valójában nem az, de, de ugyanúgy, ahogy a Uh, hogy mondjam, ahogy a. a de a, rengeteg kultúrszemét a, a, is van, ezzel. Persze, de ahogy a tablettás uh, bor, bor is van, a, a kiváló minőségű bor mellett, mégis azért egy idő után az emberek nagy többsége meg tudja különböztetni a tablettás bort a, a, az igazi bortól, főleg, hogyha erre kialakult az ő hmm. igénye, kialakult ennek a, a kultúrafogyasztásnak a, az eszközei kialakultak arra, hogy ezeket élvezni tudja. Na azt gondolom, hogyha ez egy ilyen változás beállna, egy ilyen természetű változás, amire utal. Amban az esetben az embereket, ami eddig orientálta már, mint a reklámok és az intézményesített marketing helyére, a két alapvetőben, sokkal alapvetőbb szempont lépne. Ez pedig az ár és a minőség. Tehát ez a kettő. Mert alapvetően három dolog határozza meg azt, hogy mit vásárolsz az egyik az ár, a másik a minőség, a harmadik pedig a reklám. Ha kiveszed a reklámot, akkor a két egyedül fontos dolog marad. Az ár és a minőség. Nem, de... Hogy mondjam, ő olyan mértékben lenne érdekelt onnantól kezdve az adott, adott gyártó, hogy minél a áron, és lehetőség szerint minél jobb minőségű terméket hozzon létre. Vagy az egyikre kéne rágyúrnia, vagy a másikra, vagy egy optimumra kéne a kettő között de rágyúrnia. De... De... Tehát nem lehetne többé szemetet... Jó marketinggel eladni, mert a marketing hát az, marketing el akármit. Nem, de nem Érdelem. lenne rá szükség. Tehát úgy adna el neked szemetet, hogy csak ő van az összes polcon. És épp azért van, mert ő olyan mennyiségbe képes termelni, hogy nem, nem egész egyszer le, leuralja a piacokat. Tehát a, a marketingnek nem csak ez a típusú szerepe van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok helyen hihetetlenül ö, ö, sok reklám van, aminek nagyon nagy része megszüntethető. De azt láss be, hogy ha nincsen tehát a marketing az nem csak úgy működik, hogy bizonyos fogyasztói fogyasztásra való igényeket szocializál belét, hanem például arra is, hogy alternatív termékeket, amelyek minőségileg sokkal jobbak, mint az elterjedt közkeletű termékek, azoknak esélyt adjon. Ha ez megszűnik ennek a hatások, mondom, az fog nyerni, aki a le, aki a legtöbb helyen a polcon van, és ez mm. egész egyszerűen az emberek. az emberek a minőségről akkor majd leszoknak, ha nem ha, lesz reklám, hát ugye? figyelj, hogyha oda megy, és az, az és az nem, az olcsó jó, lesz, jó, és mindenhol az, az lesz. lesz. De, nem az olcsó, de nem csak az olcsó, nem csak az olcsó, olcsó kell Nem csak izé, nem csak népautók ja, vannak. De hogyan... Vannak drága és kényelmes autók is. Nem csak az olcsó megy el, és ez nem a reklámok miatt van így. ne azt hitt, hogy a marketingnek köszönhetően nagyon sok... Nem, nem, indít... nem, nem, nem, nagyon sok struktúra Lentek, olcsók is voltak, határozottan törekedtek arra, hogy olcsók legyenek, vagy legalábbis a piaciár közelébe legyenek, nem környezetszennyezőek, stb. Egész egyszerűen, mivel nem, nem tudtak fölkerülni a térképre, egész egyszerűen Absz abszolút, szinte, szinte figyelem, figyelembe se lehet venni azt a fogyasztást, amit, amit kiváltanak. Búcsú, most a hallgatóknak akár úgy tűnhet, hogy mi vitatkozunk, pedig valójában a termékek 95 ával kapcsolatban pontosan ugyanazt mondjuk. Tehát hogy úgy gondolom, hogy amin a vita van köztünk, az az, hogy az, hogy az összes termékre vonatkozzon-e ez a fajta marketing, szigorú marketing szabályozás, vagy pedig csak és kizárólag a luxus termékekre, a brutálisan luxus termékekre. Nem, Valóban van, van nézőpontkülönbség köztünk. Azt gondolom, hogy nagyon alapvetően baj van a, a marketingnek a tudatformáló szerepével, de ezen érdemes úgy változtatni, hogy a tudatformálás az, az valamilyen, valamilyen értéket tudjon közvetíteni, és ez az érték ne a tárgyhalmozás legyen, hanem a szellemi, lelki javak halmozásának az igényét szülje meg az emberek.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 A szénső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyereséget a szénső középosztja.